Naiz eta nire gustoko abesti asko eduki, gatibu taldearen soramena aukeratu dut. Lehen aldiz nire alabari ezker entzun nuen, eta asko gustatu zitzaidan soinua eta batez ere izkera. Hamaik aldiz entzun ere, gero eta gehiago gustatzen zait. Baiti mintzeko eta batez ere, pazioa sentitzeko, da abesti hau. Zoratu egiten naiz entzuten dudanean, zora garri.